قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قالت ذلك الله يفعل ما يشاء <تصفيق> قال يحيى زكريا عليه الصلاه والسلام رب اے رب زمان انا یکون لی غلامن سنگ بای ما د پار بچے دکم زین بای ما دا پار بچے پیدا کی دل انا پمانا کې خسرا او یا معنا دا د پین این لی غلامن دکم زین بای ما دا پیدا کی دل وقال قد بلغني الكبر او يقينن رسيد لدي ما تبداواله زهو بډا شوم و امراتي عاقر او بيبي بي او خذ زمابي اولاده د شنددا قالا ان فرماني الله كذلك د دا بت د حالت د بډاوالي شي الله يفعل ما يشاء الله كي اغسخ خهشي سچلا وغالي نو اغشانتي جاي دا كهدا لیکه په موزيع النص فيه تقدير ذ عبارت دا سيد يفعل الله ما يشاء مثل ذلك الله رب العالمين سخف شي نو دغشانتي جاي <تصفح> مخې آیات کې ذکر شو لري چې زکریا علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العالمین څخه سوال کړو چې الاثم انا اولاد را کې نو رب العالمین ورلوچی اولاد به تاله نو په دې آیات مبارک کې راوئي چې زکریا علیه الصلاۃ والسلام در رب العالمین مثنخا او نشانه او غختات چې زما بچی بسنګ پیدا کیږي ظاهرا په آیات کې اشكال نه چې اول د الله پیغمبر زکریا علیه الصلاۃ والسلام د غچی سوال کوي د اولاد مطالبه کوي نو چې الله ورلوه زتا لذیر درکم په غچی سره چې دومه یحیی علیه الصلاۃ والسلام نوسریایا کی وای چې زکریا علیه و السلام وای ان یاکون لی غلام نولی معاذ الا نعوذ بالله ده الله په قدرت کې شکو چې اول بچي غواړی او بیا وي بچي به مې څنګه پیدا کیږي خپل بډاواله او کمزوري ورلمعلومه واده الله نه د بچي سوال وکاو او چې الله د طرف نبشاره تو زیر راغ نو بیا وای ان یاکون لی غلام بچي به مې شي امام مالو رحمت اللہ علیہ د جواب د ذکر کړه په تفسیر روح المعانی کې چې ارزه کې سوال د شک په بنیاد باندې لوي چې څوک ستاسو کې نو مقصد ودای چې د شک نه نو دا سوال د زکریا علیه السلام د شک په بنیاد باندې نو بلکې دا داتهپې د بچې د پیدا کیدو د کیفیت او د طرریخې باره کې کړړی دا ب به ما له څنګه میلاږي موږ به غوانان کېګزهه اوښځې الله به مدوباره ځوانانخ نو بچه بر کوي که نه زه دوی موواده کوم د غې نه غو به راله بچې میلاویږي ځکه ببي بړی بی وه بیا او لاذا او که نه پهدي حالت کې به مپې ترا کېږي چې ز به ګوړاییم او خځه بهې بوړی او دغه شانې د الله د پېغمبر د ذکره لی حصللاتسلام پورا پوخه او مضبوط یق نو خو کیفیت معلومون د دپارې در خاص قال قاله ویللي ذکره لی حصللات سره مربې الله یکووني غلامون اے رب زما دکم زین بایما دفار بچے سنگ بایما دفار اولاد وقد بلغ دیل کبرو او یکینا رسیدل دمال بدا والے ومرأتی عاخر او بیبی زما خزا زما شن لذا قالن واللہ رب العالمین ورلویلیو دا رنگ وي ته دا څنګه حالت کې وثال الله بچې درڅې الله يفعل ما يشاء الله کي اغجي الله کي يرش هواري قال رب اجعل آیا آيه دى آیات مبارکه 기도وي چې زكريا عليه السلام دا لانس نشانه او نخ غختي وا الله زما بچی پی دا کیګینو د دې نشانه او نخب سي او دا نشانه د دې د نورم د الله شکر دې ادا کی انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام اسب د الله رب العالمین شکر ادا کئ او الله رب العالمین لفریات کئ تا داری خو دې او نعمت کیګینو بیا په شکر کئ نورم کثرت او اضافه تراشي دا نشانه دې د فارغښتې نورم د الله شکر ډېر اضا کی نو الله رب العالمین ورلوږه ستاسو بشیره پیدا کیدو نشانه او نه خدا ده چې دری رزي به ته خبري نشي کوله او دا درې رزي حغور نشي کوله مفسرین ذکر کوي یا دا د اختیاری خبري وی چې له شکريا په تور باندې بستا دری رزي خبرونه روجوي او دا په پخوانو امتونو کې جایز چې د خبرونه د روجوونی سي لکه بيبي مریم اغلی ذکلا قوم را ورلوی چې دا بشید د کم زینفی له شوی د کم طرف نه راغلی نو غی ورلو چې زه خبرې نکوم د سره خبرې وکئ انی نظرته للرحمان صوما فلنكلم اليوم انفي ما د رحمان باچا د فار نظر ومنخته کړی دا نن بزر انسان سره خبرې نکوم ولله رب العالمین ورلو چې درې را دي بخبرې نشکوله دا درو جنې ولې و د شکریا په تور باندې چې سره بخبرې نکوم دا د دا غ په شریت کې جایزو او زمونږ په شریت کران دي جایز چې یو انسان هغه د خبرو نهرووجونی سی که سره د خبرې اتې نه کوي ځکه پهدي او ممان د د امر بالمروف به کوي عن المنکر به د طاقت متابق کوي او کم روایت کې چې راغری بعضې خلک چې ذکر کوي یو مقولله ده چې سااقې عن الحق شیطان آخرست څوک چې حق نه خاموش او چپ وي نو یې ګونګې شیطان نه دا حدیث نه لري اصل نشته نه په صحیح سند باندې نه په ضعیف سند باندې بلکره اهلي علم مقوله ده او معنی یې پیدا چې څوک سره د قدرت او د وسنه حق نه بیانې خاموش او چپ پاتې کیږي نو دا مثال داسې لکه ګونګې شیطان دا غي په شریعت کې دا جایز چې خبره دینې کوي او یاد اتی الله رب العالمین ورلا درې ورزو پورې د بنده خبرې نشوي کولې قال ربعللي آية ویللي ذكرية عليه ال السلاات والسلامهره ب زما فګغې ما د پاار نشانه نخهې زما بچې پیدا کېږي دغې دپاره ماله نشانه نخ مقرر کې قاله نوله ربله لمين ورله الله توکلې منناسه دا چېته خبرې نشه کوولې د خلکو سره ایام اامین درېورځ تر دری ورو پورې بهته چا سره خبرې نهشي کوې الا رمزا مګر په اشاري سره که خبرې کې نو د لاسو د سر په اشاري بانې بهکې د امونو په اشاره به په جبه خبره نشي کولی وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا او رَيَادَ وَرَبْكَ الْلَيْرِ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيُّ وَالْإِبْكَارِ او فَاكِ بَيَانَ وَدَغْيَا الْلَعَلَى مَا زِقَرَ وَسَهَرَ امامنا سَفِيوه عشيوه لكي ديش من حين الزوال الى الغرور قَلَ جِدًا وَرْزَوَالُ شِي <تصفيق> د غرمې د وخت نه دا وخت شروشي تر نه ډوبو ډوبېدو پورې د اله عشی ویل کې دا په مازیګر کې د نور د زوال نه رسټو ته د الله تسبيح او آیاتي بیان او ابکار ویل کې دی طلوع الفجر اله وخت الضحا شنو روفيجي او نور بلکل کل شروشي د ساح تر وخت پورې وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هذه آيات مباركة في نسب مريم يوب الفضيلة وغروال ذكر ثاني فآيات کی دو پھر روایت اللہ تو غورا کرے غروال در کرے تعالی نو غروال خدا دے کہ کی په پینځو صفات سره الله رب العالمین دی له غواله ورکهنو فتقبلها ربها بقبول حسن اغه د کوموږي پینځه اوصاف ذکر کیدل ذکر کړو د دې د غواله او د افضلیت د 파را او دویم غواله داده کی الله رب العالمین بغیر د خاوندو بغیر د نارینه لدی له اولاد ورکو مدا د دې د 파ره او شو د یو نخا او معجیزه او کرامت شو و اذ خالت الملائکه او کوم وخت ویلیو ملائکه ملائکتو کی دا جمع فمانه د مفرد سره دا جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د دې سره خبرې کړي وې دا د دې کرامت له کله دې د باز صحابه دا کرامت چې ملائکه ور سره ملاوشي الهونه ور سره ملاو کړي خبرې ور سره کړي عمران حسین رضی الله عنه دارنګ نور صحابه کرام وقال الملاق یاد کاغ وختویللي ملاکو مرات لجبري مي عليه ح السلات والسلام یا م مو امران بمي ان الله ح صاح کې یقین الله غور کړته تا غورواله دررکې و پهره کې او پاکې سااتته و ک على نح العالم او غورالې درک تعالله بهترواې درک تعاله په زنا نو د مخلووقاتو د خپلی زمانی په تمام زننا نوبانې ته غور کري د خپلی زمانی په زننا نو باندېبيبيمر مغوره افزلهوه او د زمانې چې کم مل مومنين عشارلهان نبي كريم صلى الله عليه وسلم لربي بي فاتمة رضي الله عنها و علم ذكر كريت لا أفضلية و غروالة قد يباندنو يا مريم قنطي لربك اي مريم بي, بي تاب دارك و دفل رب واسجدي أو سجدك و مع الراكعين أو رقوك وادرقوك ونكسراه تذہی ایاسې مبارکه کيده وې چې مریم میمی اگر چې ډېره غورا و به تر زنانہ وا خو بیا د دین د الله د بندګۍ حکم دا د عبدیت دا مقام نه پورته شې نه وا د الٰه مرتبي له نو رحیم لی سلګه خبرې ترې مو کوي سپک المتوجشه نو په بوزرګۍ سره عبدیت ختمې کی نه په بوزرګۍ سره افضلیته غروال سره چې له عبادت مافکی گیلل له بازي سوفیا او کومه خلګ ځای جوړ کړی وای دی مرتبه لرېدلې نبی اموس کوي نه ودس کوي کشفولې فغاله ترا وې ځان کړی موزلین کې دې مرتبه لرېدلې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم عظیما هستی په مقدس مکه باندې او ارله حکم دې وعبد ربک حته یاتیک اليقین ترمර්ග پوری د خپل رب بندګی کا وا. نو بل څو د شه غری مرتبه لور رسید چې بس بیا عبادت داغه ناصقید شو نو په دې آیات مبارکې راوي چې مریم بی بی اگر شرر د فضیلت خاوندوا اوچت چت مخامو خدا د بندګۍ نه مستثنا نه و بیا امر له الله د عبدیت او د بندګۍ حکم یا مریم قنوتی اے مریم بی بی تا بيدارې کا لربک لربک د خپل رب اوسجوې یو سګه کوه ورک یرکو کوه داوا او د دا ترتیب دپاره نهګ بات نو اول سجده کوه بیا بیارورکو کوه پهصوله او نحو کې واو وه او د مطلقی جمعې دپاره راځي هغې کی ترتیب سه کوه او روکوو کوه سره د رورکو کوون کو تو ای دلیل دی چې د هغې په بادهته ممسکیم سجدوه بعضې اهلی علمه چې دکر کړي چې سجدې دا ډېری خصوصیت دی چې د لوی په مس کې سجدې دا د په خوانو په عبادت کې سجدې نه نو آیات کې سری حرد ده په غیبی باندې اوس جوړې سجدې کوا غالک <ذالك> من انبا ال غیب نوحیه الیک په <سجده> آیات کې مبارکې چې اوس د رسول الله علیه الصلاۃ صدق او رشتینوال ذکر کیږي چې لوی <گی> په <سجده> حق او رشتینه پیغمبر دی وګور په دا وخت کې نبی کریم عليه السلام موجود نو او د پخوانو خلکو حالات او واقعیات څنګه ذکر کوي؟ هالحک من انباء الغیبی دا مذکور حالات څنګه ذکرول دا بازید خبرونه د غیبونه ني نوحی له کې وایې کومه دیتا تا تھا دا د غیبو د پټو غو بازي خبرونه دي چې تا له وحي او د وحي په ذریعه پويو وما كنت لديهم او نو يت حاضر او موجود د دوی سره پیاو کی اشاره دې طرف لا کنا لیکیم صلی الله علیه وسلم سلم د فی دایشن مخ کې حاضر او ناظر نو لکه د بازي مبتدعين او جاهلان و نظریه او عقیددا او نا غید پیدایش نرستو حاضر او ناظرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله و, و ما كنت او نمت حاضر و موجود او حاضر دیسره نوی دغه وخت کې تل پېدام او چې پېدام کله حاضر او ناظر وما و ما او نو ته حاضر او موجود د ویسرا ایذ یل خون اقلامهم کل جرسول دیس فلم نخفل ایهم یکفل مریم سکم یو په د وی کې پرورشه او تربيت په سيد مريم بيبي و ما كنت او نو ته حاضر او موجود د دوي سره اذ يختصمون قرچ دای دی یو بل سره جګړي کولې بحثونه کول ففرورشه مريم بيبي کې سکم یو بلای پرورشه او تربيت کوي د مريم بيبي د بارک الغه وقت اهل علم او دنيکان اختلاف راغليو او هر چا چادا غخته چې د بيبي مریم پرواريش دي هغه وکي نه تدې پلار نیک خلئو نیک بندو او اولياء الله کې او د بيت المقدس خادم او بعض مفسرینو ذکر کړی چې د بيت المقدس امام او د مسجد اقصا نه <تصف> هر چاوي چه د بیت المقدس د امام دلی معشومی او د یتیم پرورشه او تربیته د زو نو د دلیل د بحث او د اختلاف د ختمولو د فارړی له ویل شول چې دا ټمو قلمونو باندې تاسو تورات لیکه اضافي احکام لیکي نو د اردن په دنه هر کی ورواچوي ني سین له ورغورځوي نو چا قلم کو ابو یوننو یاد ابو په بره طرف باندې روان شو نو هغه به د بيبي مرییم پر وورش کوي <coughs> نو دا خپل قلمونه راواغستل دغه نهر د اردن ل ورواچول نو د ټولو خلق قلمونه اوبو پلاند د اوبهون او د ذکریه عليه السلام قلم د اوبو په بره طرخبان دی روان شو <coughs> نو دا پر ورش د بيبي مرییم الله رب لالمین ذکریا عليه السلام وسلام له پاره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سخن صحیح کہ باب القرعه فی المشكلات کی ذکر کیڑی ایکلا اختلاف راغ نو خسن اصول قراندازی کول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اثر روا دے کہ اقترعوا حجرۃ الاقلام مع الجریه وعلق قلم زکریا الجریه و یدیت اختلاف راغ نو قراندازی وک قلمون ورغرز ال ابولا نو د تول خلق قلمونه ابوفخته یوردل او د عليه علیه والسلام اغه قلم را پورته شد ابوف بر طرف باندې نو ابوف بر طرف باندې روان شو نو الله رب العالمین د مواري د فروریش او د تربیته د مریم بیبی غله وما كنت لديهم او نو میته حاضر موجود د دوی شرا ایدیل خون اقلامهم قلت غرذول دای قلمونه خپل فلو مم چې کم یو په دو کې پررش بک د ممبي وما تهم او نو تاجه موجود د دووي سره ا يختصمونون کله چې دا به سکو د یوبل سره په والله تعاه لم وصل الله تعالى على آخرحلقيه محد ووعلى عليه وصحبي ع معين